Molt benvinguts i benvingudes a l'edició d'avui de l'informatiu local i comarcal de la sintonia de Ràdio Palafrugell per aquest divendres 21 de febrer. Eminentment avui un programa dedicat a, a Palafrugell i al nostre municipi amb informacions que començarem amb el llibre que es presenta avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca, un llibre de l'Institut d'Estudis del Baix d'Empordà que presenta el seu volum número 38. Escoltarem les paraules del seu president, de Francesc Icard, i també de Maria Bruguera, una de les setmanes articulistes. Pau Lledó fa un resum del treball de l'equip de govern amb respecte a les reparacions als estralls ocasionats per la temporal Glòria al municipi de Palafugit, d'aquesta manera també responent a les acusicions d'apatia des de l'equip de govern per part de l'oposició del Partit dels Socialistes de Catalunya realitzades recentment. Sentirem també les declaracions que van efectuar la nostra emissora els organitzadors del Carnaval atípic, que demà dissabte a partir de les 6 de la tarda podem trobar a la nostra vila una manera diferent de veure el Carnaval. Finalment, també demà es presenten a Palafrigills i inauguren les exposicions temporals al Museu Can Màriu, Fundació Vilacases. Tres exposicions per gaudir-ne. En parlarem en l'informatiu d'avui, d'una d'elles. La resta, a partir de la setmana que ve, ja en Robben Herranzo. Concretament, l'Ariana Ferrer parlarà amb l'Andrea Torres Balaguer, que presenta l'exposició Inside the Unknown. I amb una sèrie d'informacions de casa nostra acabarem el nostre informatiu per al dia d'avui. Doncs som-hi, doncs, per començar l'informatiu de Ràdio per Efectivament, comencem el nostre informatiu en el dia d'avui a la sintonia de Ràdio Palau-Fugill com hem comentat amb els titulars i ho fem amb aquest informatiu que serà més llarg de l'habitual, avui amb la eh, informació esportiva d'esports al punt integrada dins l'informatiu, us suporto jo mateix tota la informació en el dia d'avui. Comencem Per parlant dels estudis del Baix Empordà, que avui a les 7 de la tarda presenta el seu volum número 38, és la presentació del llibre que té lloc a la biblioteca, com hem dit a les 7 de la tarda, i serà present en Francesca i Carta, que nés al president amb ell, n'hem parlat aquests dies, de fet ho ha fet el nostre companya Robert Herranz i ens ha parlat de la presentació del llibre, també de la tasca que fa aquest institut i també de la temàtica d'aquest volum 38. Comencem amb la presentació que ens fa d'aquest volum número 38 que com he dit té lloc avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. L'Institut de d'Estudis del Baix Empordà porta doncs, ja gairebé 40 anys ha la la revista Estudis de Baix Empordà i eh, l'any 2019, concretament al al mes de novembre, don's van presentar la, el volum número 38, del qual fem ara una segona presentació a eh, Palafrugell, don's eh, a instància de, de la Biblioteca Municipal de Palafrugell i de la, de la Conxa la que és a eh,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 De, de tema Palafrugellenc doncs, per fer aquesta segona presentació en aquí al vostre municipi. De la tasca llarga de tots aquests anys de l'Institut ens en continua parlant també en Francesc Aicart, el seu president durant eh, molts anys. Doncs, com ell mateix ha comentat, s'han portat a treurem totes aquestes tasques i ell ens en fa un resum. Sí, efectivament, des de, de l'any 81 que va sortir el, el primer número de, dels estudis de Baix Empordat, que aleshores es deia estudis sobre temes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 o altres temes que puguin ser d'interès comarcal. Francesca i Carta també ens parlen concret de la temàtica d'aquest volum 38 que es presenta en el dia d'avui, destacant també els treballs que fan referència a Palafrugell. Bé, el, el volum 38, que, que és un volum bastant grosut, més de, de, de 400 pàgines, eh, de fet eh, no hi ha un tema concret, hi ha vuit estudis dels quals N hi ha tres que són referits a Palafrugell, eh, tres a la Bisbal, un a Sant Feliu i un Lluuna Vall Llobrega. I es complementa també amb un recordatori d'una famèides que, que va haver-hi a l'any dos mil dels eh, sobre els 150 anys del poble de Bisbal i el bicentenari del naixement de, de Pere Caimó. Eh, no, no, hi ha, no hi ha un tema únic, sinó que és un tema. Són temes diversos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 de la comarca. En sentit aquestes declaracions amb en Rubén Arranza, en de Francesca Icarta, que serà present amb aquesta presentació a les 7 de la tarda d'aquest llibre, Estudis del Baix Empordà, amb el seu volum número 38, Francesc Icarta, president de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà. Precisament, ara ho comentava, seran els palafugilencs Albert Joanola i Maria Bruguera, articulistes, presents dins d'aquesta presentació, parlant dels seus articles. Avui, la l'Ariadna Ferrer ha parlat amb la Maria Bruguera, i aquestes són les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 la tempesta i em va salvar. Llavors jo, ehm, um, uh, un cop vaig esbrinar quins hi havia en aquí l'ermita de Sant Sebastià, vaig començar a seguir-ls i la pista. Aleshores, a veure, uh, què va passar aquí? Que em tenia moltes ganes de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 ni ho sabia, ni ho recordava, això. Doncs, efectivament, a partir d'ara ho podrà recordar i també tindrem aquesta entrevista sencera, encara falta un tall que ens ha deixat la, la nostra companya, l'Ariana Ferrer, amb la Maria Bruguera, la podreu trobar ben aviat, si no ho està ja, a la nostra pàgina web, www.radiopelafugiu.cat, on sempre d'aquestes entrevistes dels informatius podeu trobar les versions íntegres i totes les informacions que us anem acostant. Seguim amb l'informatiu a Ràdio Pela Seguim a través del nostre informatiu, com us comentàvem, i anem a parlar de les afectacions del temporal en glòria. El Partit dels Socialistes de Catalunya, recordeu, va emetre fa uns dies una nota de premsa en la qual criticava la passivitat de l'equip de govern en relació al temporal glòria i a les seves... Eh tot el que ens ha portat aquí a Palafrugell, tot el que s'ha de fer per arreglar els eh, estralls ocasionats per al temporal Glòria. D'aquesta eh, nota de premsa, també volgut, em va volgut comentar-ho en Pau Lledó, de l'equip de govern de, de Palafrugell, de l'Ajuntament de Palafrugell, respecte a aquestes paraules del Partit dels Socialistes, que ja també us van oferir amb el seu moment. Escoltem que ens eh, parla de què ens deia el eh,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 Creuen que, que moltes gràcies per la informació i que, que, era, que, era, que, era, que era molt agradat, agradable tenir un ajuntament que donguesa que tingués tota la informació possible i nosaltres hem mantingut hem, hem en tot moment en tot moment tant els Consells com els veïns informats i a més a més en temps real, que això no no, no, no havia dit però con com presse que està nota de premsa, en temps real he informat a cadascun dels portaveus de l'oposició en temps real de tot el que passava, de què havíem de fer, i sobretot, com sempre hem fet des d'aquest de, equip de govern, més estesa l'oposició, per si tenien algunes propostes, per si tenien algunes, algunes, algun punt d'observació, més estesa per a treballar plegats, i després veiem doncs, aquesta massa de premsa doncs, que fa tot el contrari. Mm. seguim a l'informatiu de Ràdio Palafrugell, no vam parlar ahir, però ho recuperem perquè és una informació important també al nostre municipi, és que de cara a demà tenim el carnaval atípic a la plaça del Sol a les 6 de la tarda, amb el Correbar carnavaler i la pluja de confeti que tindrà més tard. De fet, ens van visitar els nostres estudis l'Albert Seguiols i en Xavier Carreres, que ens van explicar com es desenvoluparà el carnaval atípic de Palafrugell. Demà, com hem dit, en dissabte tindrà lloc aquest tercer carnaval atípic de Palafrugell. A partir de les 6 hi haurà una cerca pels carrers més cèntrics del nostre municipi. La Colla d'Auto Tosterrada és l'organitzadora d'aquest carnaval diferent. En aquest sentit, eh, en eh, Albert Seguiols i en Xavier Carreres ens expliquen tots els detalls d'aquesta proposta amb una entrevista que podeu recuperar a, a radiopalafrugell.cat a la nostra pàgina web. El carnaval atípic de Palafrugell és una proposta per no deixar el municipi sense una activitat de disfresses durant el carnaval. Una alternativa a les grans rues de la comarca L'objectiu principal és que tothom, qui vulgui, i pugui participar. Nosaltres el que volem és això, uh, la gent que no vol anar a uh, aguantar dues, tres o quatre hores a una rua d'espectador, mm -hmm. uh, proposem pues, que vinguin a participar en una rua. Hi ha molta gent que no, no, no, no ha fet mai cap rua, no ha participat, mm -hmm. i creiem que s'ha de provar. Per això, des de l'organització, no es marca cap temàtica a l'hora de disfressar-se. Tothom hi pot assistir en qualsevol disfressa, fins i tot amb una paperina al cap. Qualsevol disfressa va bé. No té que ser una gran disfressa. Dir, precisament el nom ho diu, atípic. Mm -hmm. Diu amb una, amb una disfressa ben senzilla es pot venir i participar. De fet, els primers anys ho, ho promocionàvem una mica això, ficant el, el símbol d'un barret de paper. Volem mm. dir que amb qualsevol cosa, inclòs amb un barret de paper, serveix per, mm. per disfressar-se. D'altra banda, en diferents punts estratègics del circuit es faran jocs populars i divertides activitats grupals. Els participants podran adquirir uns tiquets pel confeti, la coca i la consumició pel final de la rua on hi ha un servei de bar. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la plaça del Sol, passant pels carrers Torre Junama, plaça de l'Església, cavallers i acabant al mercat del peix, on es farà una festa hòlia a la catalana, que substitueix la tradicional pols de colors per una pluja de confeti per a tots els participants. A més, com a novetat d'enguany, també hi haurà la participació de dues entitats del municipi, així, la companyia Art Llunàtic hi serà present durant tota la rua com la colla de cheerleaders, que més oferiran un ball a l'arribada de les poixeteries. I ja amb això, amb la idea de veure si s'acaba de consolidar una mica, sí. també contem amb una mica de participació externa a part de nosaltres, com a tosterrada, hi haurà un parell de grups més que ens seguiran, que ens acompanyaran. Sí. Hi ha, hi ha el, la, la companyia Art Llunàtic mm -hmm. d'aquí Palafrugell que fan malabars i... En així com, com de circ, sí vale? i també ens acompanyaran a la rua, i també la, la colla d'animació de les Sheet Leaders, que a part que ens acompanyaran a la, a la rua, al final allà les peixeteries abans de la festa Holi pues, ens faran una mica d'espectacle, una mica de ball, que, ells, que elles tenen preparada. Tota la rua estarà amenitzada per el DJ Mar Donjó, DJ Sec, que farà ballar a tothom. Així doncs, demà arriba el tercer carnaval atípic de Palafrugell, una alternativa a les rues carnavalesques de la comarca. D'altra banda, el diumenge, des d'Oxigen, han organitzat una batucada amb el grup de percussió local Patitis. Una proposta més per tal que aquesta setmana Palafrugell també es respiri ambient de carnaval. Com hem dit, podeu recuperar l'entrevista íntegra amb Albert Seguiols i Xavier Carreres a la nostra plana web, ràdio-palafrugell.cat i també amb el nostre canal de Telegram o el nostre canal de Seguint amb l'agenda, aquí a Palafrugell, tenim per aquest dissabte, dia 22, la inauguració de diferents exposicions temporals. A dos quarts de vuit del vespre, al Museu de Can Mario Fundació Vilacases, s'inauguren les exposicions Inside the Unown d'Andrea Torres Balaguer, l'exposició que presenta Mariano Andrés i Vidella, i també a la Sala Empordà, dins i fora, la condició humana, una donació de Carles, Arqués i Tost. L'Ariadna Ferrer va estar ahir, precisament seguint els actes protocolaris d'aquestes inauguracions, i va parlant amb diversos dels protagonistes avui amb el nostre informatiu en el d'avui divendres sentirem com parla amb l'Andrea la Torres Balaguer que ens presenta aquesta exposició Insightly Unknown Bon dia de nou Ariadna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 Moltes gràcies, Ariadna Ferrer, la col·laboració de l'Ariadna Imprescindible amb el nostre informatiu, que ens ha arribat per parlar-nos també d'aquestes exposicions que a partir de demà podrem veure doncs, a la Fundació Vila Vilacases. En els propers dies també, i en Robert Arranza, seguirem parlant de les altres dues exposicions que hi podem trobar aquí, amb, a partir de, de ja d'aquest dissabte, al Museu Can Màrio Fundació Vilacases. Recordem que per aquest cada setmana també tenim cinema a Palau Virgili, concretament al Teatre Municipal, en la projecció d'una pel·lícula de les importants, de les que s'han fet darrerament i de més èxit, 1917. A partir de les 10 de la nit d'avui havia divendres, es podrà veure al Teatre Municipal i dissabte amb les sessions de les 5 i de les 10 de la nit, de les 5 de la tarda i les 10 de la nit. La sessió de dos quarts a de vuit del vespre és en versió original en anglès, francès i alemany subtitulada al castellà. Diumenges podrà veure també aquesta pel·lícula en dues sessions a les 5 de la tarda i a dos quarts de vuit del vespre. 1917, la pel·lícula que ens porta al Cineclub Garbí. Eh, aquest que de setmana al Teatre Municipal de Palafrugell. No hem pogut parlar avui amb l'Àlex Cebollero per saber eh, més coses d'aquesta pel·lícula, però sí que vindrà la setmana vinent, sense dubte. Acabem el nostre informatiu i ho fem també amb unes informacions breus que ens arriben des de Palafrugell, concretament Tenim, ja que hem parlat abans una nota de premsa del Partit dels Socialistes de Catalunya respecte a la inacció del, del equip de govern del Temporal Glòria, hem escoltat la resposta de Paul Lledó. avui també el Partit dels Socialistes de Catalunya ha publicat una altra nota de premsa amb la qual critica la manca d'iniciativa i la passivitat del govern en relació a l'habitatge social precisament aquesta serà una de les mocions que es presentaran amb el plenari del proper dimarts el plenari ordinari de l'Ajuntament de Palafrugell del mes de febrer el portaveu socialista, Juli Fernández, lamenta la falta de voluntat política per afrontar un dels problemes més importants de la ciutadania, com és l'accés a l'habitatge per part de les famílies i en especial de les més necessitades. Com a mostra de la manca de voluntat del govern amb aquest tema, segueix la nota de premsa, que cal destacar que fa un any que no es convoca la taula municipal de l'habitatge. L'última reunió es va fer el 7 de març del 2019. Juli Fernández també considera que és molt preocupant Lamentable que el govern tingui, eh, o trigui, un any en convocar la taula i això demostra el poc interès en polítiques d'habitatge. Per aquest motiu, el Partit dels Socialistes, en el plenari d'aquest mes de febrer, com comentàvem, presenta aquesta moció per tornar a donar un impuls a la política d'habitatge social al municipi i per dinamitzar la taula d'habitatge. Una moció que vol el compromís per la lluita contra l'especulació i facilitar l'accés a l'habitatge social en uns moments en què els preus del lloguer no paren de pujar. Aquesta és la moció doncs, que presentarà dimarts al Partit dels Socialistes de Catalunya, al ple de l'Ajuntament de Palafroger. Seguim amb aquestes informacions que ens arriben, ja acabant el nostre informatiu. Des de l'Institut Baix Empordà ens fan arribar la informació de l'alumnat de quart d'ESO, amb els grups A, B i C, que amb la col·laboració de l'AMPA del centre han portat a terme, durant el mes de novembre 2019, un taller de coixins dels cors, un projecte solidari amb la coordinació de la professora Pilar Valenzuela. L'objectiu d'aquest taller és el d'elaborar uns coixins en forma de cor, els anomenats coixins dels cors, que s'inscriuen des del projecte MICI. Són uns coixins en forma de cor que es donen de forma gratuïta a les pacients recent operades de càncer de mama, que es col·loquen a la Xella i serveixen per lleugerir els efectes de la cirurgia durant el postoperatori. Els coixins dels cors no es venen ni es compren, es regalen. Una activitat molt ben acollida per l'alumnat, jo on es van poder confeccionar 50ixins, 54 coixins del cor. Un èxit total. El passat dimecres, el dia 15 de gener, es va fer lliurament dels coixins dels cors per part del director de l'Institut, el senyor Joan Borromeu, i de l'alumnat participant van a la representant d'on colliga, la senyora Hortència d'Oporto. D'altra banda, i com us varen comentar aquesta setmana passada, l'entrevista que varen mantenir nosaltres amb la Indira Ferrer Moratós va organitzar un concert benèfic dedicat a les persones amb esclerosi múltiple i els seus familiars del Teatre Municipal. També hi van participar l'Antoni Mas i en Mauri Campos. En el decurs en de l'acte es va sortejar una obra de l'artista Josep Maria Larcon que va recaure en el mestre Josep Bastons. Amb aquest acte hi van col·laborar la Fundació Escolaració Múltiple de Girona, l'Ajuntament de Palafrigill, el Teatre Municipal, Flors Aixó i Fotografia Paco Dalmau, organitzat per Ana Mateu, Nori Sánchez i Romi Radresa amb motiu de la proximitat amb aquesta enfermedat que bateix una amiga. Es van recollir un total de 1.598 euros que aniran destinats a la recerca d'aquesta enfermedat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 Restaurant Mar Blau, especialitat en cuina mediterrània, paella, peix, pizzes... Restaurant Mar Blau, obert tot l'any, Platja del Racó, Platja de Pals.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 Molt benvinguts i benvingudes, aquesta és la secció informativa esportiva del nostre informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell, una informació avui resumida, en la qual doncs tindrem alguns dels protagonistes habituals del nostre programa i comencem recordant amb aquesta jornada doncs el partit que hi ha de l'Hockey eh, okay sobre patins amb un partit bastant vital, important, l'equip a Palafrugell del corredor Mató de l'Hockey Club a Palafrugell, després de la sonora derrota també d'aquesta aquest, jornada intersemanal que van tenir dimecres a la pista del Futbol Club en Barcelona on es va perdre per 14 a 1. La jornada, amb els resultats que varen haver-hi, han posat una mica més de pressió al quadre per la Frigillenc que evitava les quatre darreres places fins a aquesta jornada a la qual el Voltregà ha sorprès i ha guanyat a casa seva el proper rival, precisament, del Palafrugell. El rival d'aquest dissabte és el Noia Freixenet, fins aleshores tercer classificat, quart a partir de la jornada passada, i que va perdre 3 a 2 a la pista del Voltregà, fet que ha provocat que l'equip del Voltregà hagi atrapat en la classificació amb l'Hockey Club Palafugell. La resta de rivals directes doncs, perdien el Vic endavant del Garatge Plana Girona, el Taradell amb la seva jornada perdia 6 a nou a casa davant de l'Igualada, mentre que el Lloret queia 10 un derrotat a la pista del Deportivo Liceo. Per tant, la propera jornada, la qual el Voltregavi ja tenia el Liceo i el uh, Palafugill rep a casa el uh, noi a Freixenet, és prou important. Recordem que ens deia aquest passat dimarts sobre aquest encontro del cap de setmana en Xèvia Garcia el míster del club de patinatge de Palafugill, el club de okay sobre patins de Palafugill, el corredòmetre. I penso que ara som capaços de Tothom ho hem intentat fer, almenys mal hi feia, penso que ho hem fet amb tots i per tant penso eh, que, que, que alguns us ho, alguns us ho, ho prepararem per fer-los-hi. Bueno, tenim un puc que ja comença a entrar a, a la dinàmica d'entrenos i de partits després de 3 quatre mesos de baixa, per tant esperem que properament ja doncs, ja pugui formar part doncs, de l'equip de, de, de, de, de, de jugadors perdits. No? Ara de moment doncs, està escalfant amb nosaltres, està fent els entrenaments, un rival difícil, però el Palafrigill es veu obligat doncs, a intentar sumar aquests punts de la Noia, que, com hem dit, va caure a la pista del Voltregà per 3 a 2 aquesta jornada intersemanal, i just abans de que la jornada 23, que és la següent, la de l'altre cap de setmana, el Voltregà i el Palafrigill s'enfrontin amb partit a la pista de l'equip barceloní. Per tant, és un moment crític de la temporada pel que fa efecte amb el món de que és sobre patins i del palafrugit Parlem de futbol ara mateix amb els partits que tenim per aquest cap de setmana amb els partits que ens aporten els dos equips de Palafrugell. La tercera catalana són els partits que juguen Palafrugell i Saoleda amb aquesta temporada. Anem a veure una mica aquest resum dels partits que se'ns acostaran amb els dos equips de casa nostra i els dos grups dels quals també hi ha equips de la nostra zona. Els partits previstos amb aquesta jornada són Calonge i la Batlló Aru Lloret, Salrà Hostalric, la Saulera, que rep a casa els cils la selva, sense possibilitat de gaires errors més, el Farnés Arbúcies, Cala Guido es portin Briderenca, Caldes de Malavella, Vilartaga, Sant Pol, Tordera i el partit en retresmès en directe per Ràdio Palafugill, que enfronta el Palafugill davant del quart B. El partit doncs, amb un quart que ha anat pujant posicions amb els en eh, les darreres jornades, tres partits guanyats i un d'empatat, i el Palafusil, que també porta una excel·lent ratxa victoriosa i que s'ha col·locat a 5 punts del líder el Tordera i quatre punts per davant del tercer classificat, que és Cal Aguidó. La Saoleda, per la seva banda, amb els darrers resultats, ha caigut fins la penúltima posició, és 17 a de 18 equips, amb 15 punts a 3 del Lloret i a 6 ja del Sant Pol, que és el 15è amb l'altre grup, amb el grup 15 els equips propers a nosaltres amb una lluita que cada vegada sembla més decantada per el Torroella per la primera posició, el Bagú recordem que no juga, li tocaria enfrontar-se aquesta setmana a l'equip en retiret que és el Llers però sí que el Torroella juga a casa davant del Sant Pere Pescador i mentre els altres equips de casa, el Pals, juga també un miniderbi davant del Verges, mentre que el Vallcaire visita el camp del Vila Sacra, com dèiem, amb les darreres jornades i els tres empats en quatre partits que porta el Begú, s'ha distanciat altra volta al Torruella, que té ara mateix 51 punts per 43 de l'equip en bagorenc que ha vist com Bisbalenc amb els mateixos punts i Roses amb 41 li han retallat la diferència, també el Port Bou que té un partit menys, es pot acostar si som més els 3 punts i es col·loquaria 3 del Bagú. Aquests són els partits d'aquesta jornada pel que fa amb món del futbol a casa nostra tenim però també en Vol i és que el Garbí té jornada aquesta setmana ens en parla de l'equip A de Garbí, del partit d'aquesta jornada l'Uri Xerra. Hola, bones. Doncs la setmana passada van perdre per 3 gols de diferència contra el Sabadell, que és el tercer classificat, i tot i perdre, penso que vam fer un dels millors partits de la temporada. Perdíem de 5 gols i vam fer un canvi defensiu que, que ens va permetre remuntar. Ens van fer 5 gols en 22 minuts. Però al final del partit, quan, quan ens havíem de, de jugar al partit, doncs, bueno, per una sèrie de circumstàncies, ells es van acabar emportant el partit. Però res, l'actitud la, la, va ser molt bona i estem doncs, doncs en el bon camí. Ja fa molts partits que estem en el bon camí i no tenim el premi de la victòria. Uh, aquesta setmana ens toca visitar un altre rival complicat, anem a, a jugar contra la Copa de Sant Boi. Uh, ja sabem què és guanyar-los, però sabem que, que el seu camp doncs, doncs costarà. Tot i així, el que nosaltres demanem és seguir competint cada partit. S'està complint, fa 6-7 partits que els estem competint molt bé i esperem doncs, tenir el premi de la victòria contra la Copa de Sant Boi. Gràcies, Uri. L'equip amb B del Garbí també té jornada. Ens en fa 5 cèntims en Miquel García. Aquesta setmana el senyor B de l'Envol Garbí juguem contra el Sant Andreu de la Barca, un partit contra un dos rivals directes que marca la zona de tall entre el playoff i l'ascens directe per tant serà molt important atreure els dos punts i més després d'haver sumat un punt la setmana passada al Camp del Torreia un partit que vam afrontar amb bastantes baixes algunes de' d'última hora amb només un pivot i amb dos juvenils que ens van venir a ajudar i ens vam fotre un cot de mà molt, molt gran el partit va anar, va anar bé, sobretot en la primera part de la primera part on vam desplegar amb molt bon joc en atac després el Torreia va passar a dominar el resultat i també en joc fins a la segona part que vam, vam mantenir alternatives al marcador i al final vam poder empatar en l'última acció de, del partit. El partit contra el Sant Andreu per tant es torna important perquè seria potser una opció ja de fer un petit tall per afrontar el tram final de la temporada. Un equip molt veterà que sobretot fora de casa sembla que baixa una mica perquè van pocs efectius però està clar que no ens en podem fiar. Intentarem fer un bon partit, gaudir a la pista, ser supercompetitius, afrontar les baixes que tornarem a tenir segurament i intentar treure els dos punts per seguir en la primera posició. De l'equip B de l'hoquei que Club Palafrugell ens en parla, ens fa 500 dins d'aquesta jornada, en Josep Codina. Bé, el partit que vam fer a la pista de Masies, bueno, podem dir que és un dels més complets de la temporada. El plantejar com a partit molt lent, perquè no hi haguessin corredisses amunt i avall, ja que la qualitat d'aquesta gent ens podia fer molt de mal, i així es va ser. Vull dir, els jugadors van interpretar-ho molt, però que molt bé, i bueno, la veritat és que estic molt content de que juguessin la... el que vam dir, i de fet, bueno, des de la defensa i aprofitant les nostres oportunitats, ens van posar amb un 1-3, molt còmode, aguantant-ho bé fins que faltant 18 segons, amb 5 contra 4, ens van fer un gol bueno, que era d'esperar per la seva pressió, però bé, bé molt, bé molt bé, molt content i esperem seguir així. I acabem el programa d'avui amb en Josep Massa. En Josep ens parlarà de la prèvia d'aquesta setmana del Club Atlètic Palafrugell. El passat cap de setmana es va disputar a l'estadi Reina de Barcelona el Campionat de Catalunya de llançaments llargs d'hivern, on en Dani Ruiz es va imposar en la categoria sub-18 de llançament de martell amb un millor tir de 58 metres i 30 centímetres. A disc no va tenir tanta sort i va quedar cinquè amb 31,87. Aquest cap de setmana té un altre compromís important amb el Campeonat d'Espanya de l'especialitat, que es disputa a Castelló de la Plana, i on participarà en les dues proves, en llançament de martell i en llançament de disc. També eh, aquest dissabte se celebra a Sabadell unes proves de control per les categories sub-16 i sub-18, on han sigut admesos en Bernat Sunyer, en els 60 metres tanques i 60 metres llisos, la eh, Joana Alanyà, en els 200 i 400 metres, i en Pere Figueres en llançament de pes. Fins aquí la secció esportiva de l'informatiu de Ràdio Palafrugell del dia d'avui per aquest divendres 21. Tornarem amb molta més informació ja aquest proper dilluns amb més notícies sobre el món de l'esport aquí a casa nostra. Gràcies per haver-nos acompanyat al llarg de tot l'informatiu i ens trobem de nou el proper dilluns. Gràcies per la seva escolta. Molt bon cap de setmana. Us desitgem des de Ràdio Palafugell.